Trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 18 octombrie 1867, o stranie defecțiune s-a produs în funcționarea universului, iar rușii au renunțat de bunăvoie la o bucată de pământ pe care o ocupaseră. Este vorba despre Alaska. I, I, I, baby. Sigur, nu are nicio legătură, dar <laughs> n-a găsit nicio melodie care să ilustreze Alaska. <laughs> N-aveau nevoie de gheață în vodka și atunci au renunțat de bunăvoie. N-ai cum! Da, într-adevăr, la această dată, în urmă cu 152 de ani, Imperiul Țarist a vândut statelor Unite ale Americii guvernia rusească pe care o deținea pe continentul american. Rușii s-au frecat pe mâini când au încasat un preț foarte bun, credeau ei, pentru acel teritoriu inospitalier, foarte îndepărtat și practic de nelocuit de la capătul inaccesibil la două continente în același timp. Cât au luat rușii? puțin peste șapte milioane de dolari pentru toată Alaska. Și pe Florinel, cum anul e în ziua de <laughs> azi cu băniște? Azi oricum ziua alaska Alaska e și acum o regiune puțin dezvoltată, e adevărat, dar rezervele naturale o fac unul dintre cele mai bogate teritorii din lume. În plus, valoarea geostrategică a peninsului este inestimabilă. Rusia ar da acum orice dețină un teritoriu de asemenea importanță chiar pe continentul nord-american. E foarte interesant că negocierile americanilor cu rușii pentru cumpărarea alaska au fost conduse de un colonel american de origine română pe care îl chema George Pomutz Sau Pomuț. El era consilier la Ambasada Statelor Unite din Petersburg și a reușit să contribuie decisiv la încheierea tratatului. Pomuț a fost avansat la rangul de general pentru această reușită. Deci în România a făcut peruși, cum ar veni. Da. Cumva. <laughs> în sfârșit. Da. <laughs> 18 octombrie 1967 avea premiera unul dintre cele mai cunoscute filme animate din istorie pe care nu cred că l-a ratat absolut nimeni, Cartea Junglei. Ultimul film produs de Walt Disney, adaptarea romanului lui Rudyard Kipling, a avut și o coloană sonoră de mare succes, The Bare Necessities e faimos. I mean Iar duetul cu King Louis, regele maimuțelor, interpretat de lui prima încă se mai dansează prin tim building-uri. Deci, tu asta în tim building-uri. Acum am o peșinte. mad, baby. la la la și dacă am vorbit de filmul preferat al copilăriei mele și tot e și Sfântul Luca, vă rog să-mi permiteți, mi s-ar să nu-i spun la mulți ani și dintre actorii preferației preadolescenței generației mele, Jean-Claude Van Damme, care îmi azi 59 de ani! Oh. <tri> Auză ce e cu el, că și-o încasează aici! Mă, no, aici bate ca la fasole ei, la jongli la fasole. Onomatopeele astea sunt din filmul Sport sângeros pe care l-am văzut de circa 200 de ori la video Numai în anul 90 Pe când aveam 10 ani, în total cred că l-am văzut de 800 de ori Jean-Claude Van Damme a marcat însă Și următoarea generație, să nu uităm că filmul Cu el în dublu rol, dublu impact A inspirat numele emisiunii Colegilor Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș Difuzată la Europa FM Astăzi de la 18 și un sfert Și care din ei crezi că Van Damme? Asta care se vait aici, ciongli. Vandam, cred că e Ionuț ce? Hai, mă, cât îl bătea pe ciongli. Dar eu eram fascinat de filmul asta. Aseară am revăzut scena asta finală. Bătaia lui Ionuti. Si și ciongli. Si rubelele, ciongli. Si Nu si rubele vandam. Ai zis că e nu e eu nu ți e vandam. Eu nu e vandam. Păi deci și rubele ciongli. Si to vandam în dublu rol. Unul era bun, unul era rău. Băi, hotărăște-te. Hai că vă liniștesc niște 18 octombrie 1926 s-a născut cântărețul, compozitorul și chitaristul Chuck Berry. Ca autorul Berry, am zis eu, a fost unul dintre pionierii muzicii rock and roll, a avut o contribuție majoră în dezvoltarea rhythm and blues și a influențat nume important ale muzicii rock, precum Beatles sau The Rolling Stones. Poate că muzica ar fi arătat altfel fără piese precum Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music sau Johnny B. Good. A murit în 1997 la vârsta de 90 de ani, lăsând în urmă o avere de peste 50 de milioane de dolari. Ascultăm Johnny Bigot și îl invităm după aia pe Vlad să ne spună ce face astăzi împreună cu Moise la Avocatul Diavolului.